Godmorgen og velkommen til Jør-Investor Det er mandag den 26. juni, og her til morgen starter vi med bitcoin, som er stedet markant. Vi skal også forbi Sieland Pharma, som har godt nyt om et fedmemiddel. Og til sidst skal vi høre om en pensionskasse, som dropper olieaktier. Du lytter til Jørn investor Morgennyheder, mit navn er Sigurd Pedersen. Bitcoin er i høj kurs. Den digitale valuta ramte fredag det... Højeste niveau i 2023, da kursen på bitcoin nåede op over 30.600 dollars. Kryptovalutaen er stedet med over 80 procent i år, og alene i juni er bitcoin oppe med 13 procent. Og den seneste stigning skyldes faktisk blandt andet lav likviditet, ifølge en bitcoin-analytiker, skriver CNBC. Likviditet er altså øh, udtryk for, hvor meget der bliver handlet med bitcoin øh, tal. Fra dataselskabet Kaiko viser, at mens Bitcoin-kursen er stedet i år, er likviditeten i Bitcoin faktisk faldet med omkring 20 procent. Det får en researchchef ved CC Data, som overvåger kryptomarkederne til at vurdere, at den seneste kraftige stigning formentlig ikke skyldes, at mange køber op, men derimod at store ordre fra store markedsaktører sender Bitcoin kraftigt op. Han siger, når store bestillinger kombineres med tynde ordrebøger, er markedet mere tilbøjeligt til at lave volatile bevægelser, siger altså researchchefen Jamie Sly. Selvom Bitcoins kursstigning i 2023 lyder imponerende, er det værd at have med, at kryptovalutaen stadig ligger langt fra dens kursrekord på over 60.000 dollar. Ceyland Pharma og den tyske partner Boringer Ingelheim har serveret yderligere data fra et fase 2-studie med fedmekandidaten. Survo Dutid, det skriver Marketwire. De peger på endnu mere udtalte vægttab, når man bliver, bliver på behandlingen i længere tid, og det viser også, at Sieland og Boringer og Ingelheim ikke har set udviklingen stoppe efter de 46 uger, som studiet løb. Det betyder også, at der kan blive tale om endnu større vægttab, hvis man bliver på medicinen over en længere periode. I den randomiserede del af studiet med blandede doser opnåede patienterne et vægttab på små 15%, mens alle de patienter, der konstant fik en dosistørrelse på 4,8 mg, oplevede vægttab på 19%. Det oplyser de to selskaber sent fredag aften, efter at data er blevet præsenteret på dette års amerikanske diabeteskonference i San Diego. Den britiske pensionskasse Church of England Pension Board dropper alle sine investeringer i fossile aktier. Det skriver Finans på baggrund af en pressemeddelelse fra pensionskassen, som har 3,2 milliarder pund under forvaltning. CEO John Ball siger til Financial Times, de seneste tilbageskridt i forhold til tidligere forpligtelser, især fra BP og Shell, har undermineret tilliden til sektorens evne til at omstille sig, udtaler altså CEO for Church of England, England Pension Board, John Ball. Ifølge Finans, Udmeldingen kommer efter, at det danske pensionsselskab Velliv tidligere på måneden har meldt ud, at man vil sælge sine fossile aktier for 3,4 milliarder kroner. Vi tror ikke længere på aktivt ejerskab i disse selskaber, sagde Sandra metøer, der er chef for bæredygtige investeringer i Velliv til Finans i den forbindelse. aktien der er... Aktien bag et af verdens største olieselskaber er steget med 12,7% det seneste år, og hos BP er der ligeledes også steget med 23,2% det seneste år. Og det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du kan lytte med på Millionærklubben kl. 9.06 og følge nyhederne inde på youinvestor.dk i løbet af dagen.